Tu nas hodi ovaj, ovaj doistupki namaz, jer ima što je da ima što je. Dostupki namaz, ja ne znam da ima doistupki namaz, ne ja znam da ima namaz. Kakao, Kako doistupki? Svi isto neklanamo. Kako? Svi neklanamo isto. Klanjam, k'o je rekao da ne, ne klanjam? Svi klanjam, to sa vama, svi klanjaju isto, nema razlike nikakve. Jer šta je namaz, namaz se klanja, iftiftahi tekbir, se zove iftiftahi tekbir, početak namaza. Selam je, prekida i namaza. Sve ostalo je ono <laughs> Neko hoće malo više, neko malo manje. To ne moramo nikom zabranti, razumijete? Realno. Ali ako gledamo na taj neki red koji kod nas postavljeni i neki sistem koji smo mi primijenili u životu, to je ovo. I sad teško je to nama hrati, razumijete, razumijete. A to smo naučili na ovaj sistem, a to je to kako koji su bili vojnički narodi koji je tačno kad general uđe, pelzdi vojnike, oni su za njim i nije mogo nijedan vojnik izađe, do generalne izađe dok Al-Fatihah ne kaže i mi smo on njih poprivili i tako ostalo. U ostale dijelom arabskog svijeta nemate nigdje takav sistem, da svi čekaju imana. Nema nigdje. Prema tome nemojte džaba oko toga oti neke polemike, namaz je od ovo za imanom i kad imam se 7 namaz je završen. Po pravilu farti za klanje u džami, sve ostalo treba što više kod kuća, ali se sam vam kaže, nemojte svoje kuće pretvarati u kabore, klanjajte u njima, imate ljudi sve u džami otklanjati, i sunete, i sun sunete, i teravaju, i kod kuće ništa ne klanje. A kod kuće treba klanjati, mola, više ne kod kuće, je da se farti odbavi, možete i suneti, nije problem nikakav, ali kod će treba što više još i baneta čiviti. I ono bi bilo bolje, naravno, za jedan vrijed da bude ono da što manje smeto jedi drugima, jer zato preporučujem, ne treba uvijek i oni koji su u džami, ako ne bi na isti način to radili, neka bar usmjere svoje, svoju pažnju do kraja namaza kako i ostali narod, da ne idu preko vrata ovim drugima, to je vrlo opasno, da to ljude naravno ne to treba izdigavati. Ono, kažem, ono, u osnovi namaz je ispravo nako ljudi do dosadano. Postalo ono što ima zikret, to na neki način popravio naš namaz to je neka vrsta odnosno malo par tisadu to jest nešto što to na dobro duže za naš namaz ali onaj ko odlazi na haџ vidiš kako ljudi hodaju niko nikome ne smeta što nam smeta ovdje to mene čudi ja na haџu jedno vidi od crnce jelci apsstanca godine stancice čije sunje one on, onaj kaina na kona ina na kona ina na donaj i ja nekog korcu stavio on poluje ono se tamo brat i ona i tamo ono razumijete to ništa ne smije to sva Svoje nakanjanje, jer šta je ovdje u pitanju? Mi nakanjamo Allaha, ne nakanjamo drugove. Ne možete, a drugi što Ne drugi rade. Mi radimo kako možemo, ako čovjek pogrešno to radi, ona treba da ga upozori, neko naše vremenu tako. Da je pogrešno radi. A sve ono što je dozvoljeno i Rasul vam nakanjao tako i što radi nakanjali, jesmo. Mi nakanjali, nam hvalu bud nakanjam. I nemojte na nove ovaj forme onaj, razumijete, da da džama gubimo vrijeme, jer nema, nema potrebe, mi klanjamo jednom Allah'u i onaj ko dođe u džami, on je bolji od ono koji nije došao u džami za nje. Jer njega više boli nego bilo koga drugog. Koga dođe, ne klanja kad dođe, samo leke isprave. Nemožu na ispravo padniti. Ali ako je ispred, pa padne i na, na leđa Allah'u, kar ne jara Zatih kao dole, pa dobar je čovjek, bo viš ovaj za Allah'u ovdje. On ne dobar je. Ali jedno što vam obrhezgar nije tako, To treba, ali ako je iskren, nemojte ljudi, jer, jer ti vidiš ovih momci i mi koji dolazimo u žanu je stariji svijet i onaj stariji ljudi nikad ne dolazi i se plaća, on dolazi reda Allah i mi dolazimo svi do Allah i nemojte tu sad kad uvađemo vidite nije problem onaj čovjek tamo koji je u kafani, koji pije, koji ženu bije, on nije problem, problem onaj što dolazi u ja sam bio isto za vrijeme rata, ono problemu bilo gdje kod bude, mene kao odrgasa zovu, ajde, to su sukobi stariji mlađi, ja njima kažem ja dolazi u jedan naš grad, tamo, pred džumu namaz. Ma to, djevojke, momci, to se grle po kafićima, piva se pivu. Ja došao tamo, oni me ni kaže, ja vidi ovde, u nas u džami, šta u džami, bonan. Umjesto vi džami redite po kafanama te mladiće, izvodite u džami, vi se svanjate u džami. Nema braće to Jedinstvo je i iznad sveve, jedinstvo je onaj farz, a ove stvari su, sumnete ovako neke male, nemojete zbog toga da mi razbijam jedinstvo svoje. Razumijete, ono je ko razbija lišnu bolivu da ne dođe u džami, ono je ko dođe, lijepaj, lije pa, stav misliš kad bi sve balam bile kruške u tvojoj bašti, pa poželiš nekad i jabuku, pa nekad je i duđa, ona lijepo pa miriše žluti i ne nemojte da sve ono uvijek isto, zato kažem, malo i do isto, nek malo bude i šerenula, nemojte da je Budi onaj zadovoljno da imaš malo jabuke i kruške, jedna mene, ja posadim neki 16-ni radni bočki, da vici kako je lijepa malo, jedna jedna da samo, jabuke jednu do sada, ali imam i šnjivu, imam malo, i ono, znaš kako je lijepo, pa nek malo, a pa nije isti ni miris, nije, nije, nije isti ni ukus, itd. Ali su one sve bočke, i sve mi dobro dođu. <laughs> Tako i onaj, svi mi Allahovi ovaj robili. I zato kažem, ne se mi, onaj ko bude radio neki problem, on će jednog dana shvatiti. A ne smemo mi biti ti koji će te ljude žamijeti izgonditi, bilo stari, mlađi, mlađi, stari, nije bitno, ja sad ne podržavam jednu stranu, u smisku kažem, oni su u pravu. Svi smo mi u pravu, smo došli, onaj Allahu, da, da padnemo na sežu. Sad abi se neko učio na jedan način, neko na način a tu smo mi, pogotovo imani koji su tu, da pomalo usmjeravaju, hvala Bogu, da ne dozvoljavaju, da se fitne pravi u džanji, to je naš zadatak. I naravno, ako neko je malo gledačije, nemojmo odmah praviti problem, jer gledajte onaj, mnogi stvari, nebako, recimo, pogledajte komene, ja sam bio iman nekad, i stvarno znao sam da treba klanjati dva rećate ja kad se uđe u džavi. I ja sam obje klanio, nisam vima o tome govorio. Da mi napravio gospodinu, niko ne klanja prihod, dođu, čekaju, sjedluju, čekaju rezam. Jau dođu kajnja dva rekeata te iedu meštja. Iodan pridje vidim čovjek karevendija ti sta ono kare nopređu kajnja dva rekeata pe reko tu je sunet. Lej se vam reku nemoj ti se iedu tuk neko je dva rekeata. Paj jau te obavnila suneta. Kare mogu li ja? Može što ne uge čovjeka. da kajnja. Kad onda post je iarise treći čovjek karevendija uvnugaz vajca nešto kajnja. Pa reko tu je do hijetu mešite od Podrav Džani, to je lijepo, isto kad dođe u Kakeabe, ima namazan. Nebo prvo ide to je Podrav. Isto naš Selam, to je naš Podrav. Selam Džani je dva Reketa, prineš se sjebje. I onaj, dođe i ond. I nakon grbno dana u mene sad džemo ja te paljuju dijeti Dakle, nije problem, nekom će smetati do početku što ja paljam na neko drugi. Ali ovdje je vrlo bitno, braću najedražno, kod nas, argumenti. U islamu nije ono što ti tako dakle, ne nego imaš li ti delijen za to? Ako mi imamo delijen za to, onda trebamo da kažemo, eh, ima argument, evo takav, na temelju Kur'ana i srednju Tatusku. Ako ne imamo, hajde onda mi da malo mijenjamo sebe. A oni koji to rade pogrešno, mijenjamo njih. Ali šta je bitno za muslimana, je najbitnije je hartom burhane koji im kutom zade pin. Allah kaže, dajte argument ako istinu govorite. E sad mi kažemo ovo istravo, da argument je li je ova isto daje argument? I ako imaš argumente, jedni drugi, znači nije problem, neke oni, jedni, jedni drugi, ako ovaj nijema, onda on je dužan da se povinji. Jer kod nas je istina bitnija nego mi sami, razumijete. Mi se povinjamo istinu, a ne istina nam. Jer tako treba raditi, ne? kao kod nas, oni konkursi što se ne mještaju prema nama, da mi dođemo. A treba konkurs napraviti se mi prema konkursu, je li tako ponavno, a ne konkurs, prema nama se napravi. Tako i ovo, nemojte u džematu reći, Mi smo pravo, treba da imamo crno pa bijelo, da je to, ako je to stvarno, istina i pravo, onda ovi su duži da se promijenu. Svaki vjernik je dužan. Čim čuje ono što nije ured, tako što sad razli, čim ide da nije ured, odmah se popravi. No, ne treba biti stramota? Nikako. I ja što iskažem, mene su uljefendijeri smo u pozori, ja ću se fino zahvaliti i reći, je na o nagradu, sam ono lijepo da blago čovjeku kažemo, ne treba praviti sutru, nego treba, evo, kad fino završi namaz, Vi imamo stariji i mlađi, hanjmo na kahupana, malo sjedimo na karne od djeca. Eto, vidite, počeli ovako, da vidimo kako to ide s tvojom, ako je to dobro, da imi nešto od toga. A vi, ako niste, hajde vi ovamo, zama, vidiš, kad mi to tako radimo, razumijemo. Jer šta je ovdje cilj? Ako je on debi brat koji dolazi i hlađa, to ti je brat. Automatski, on je, kako bi rekao, nosioć dostojanstva koje Allah ovaj od nas traži, kako imao i dobri majte. Da je bolje poštića abu, nego jednog, jednog srce vijenika poremeci. Sad nekome da ti srce poremeci, da ono tugu je zbog tebe, vrlo opasno. Znači, moramo naš našli da budemo fini u teme, da budemo fleksibilniji, da jednog drugima opraštamo, jednog drugima, razumijete, onaj, čak i ako nije u rijedu da malo gledamo potpuno, ne on do istine, dođe do istine. Jer u nas je bilo veliki početku, ja znamo vratom pa nadalje, evo hvala, vodite se smiru, nemojte ponovo za to izrađivati, nego da vidimo šta možemo zajednički doprinijeti i nemojte sve gledati ako nekog malo